Gogorada berru eta ustea Ira erditsuan iragarri zuten Belbe eta lurza indiak Urriaren ogoita lauan Amaituko da Arbonako lurren okupazioa Espekulazio xalmenta Gelditzea lortu da Garaipen esanguratsua Simbolo askarra Dirudun entzat abixu ozena Ez baita guti Lur horiek proiektu bati Dedikatzea ez egina bainan posibilitatea irekirik gelditzen da. Negoziazio luze baten buruan, gauza daiteke, bainan eperi gabe eta seurtamenin gabe. Ondorioz, deus guti balio zuen, energia hainitz mobilizatzen dituen okupazioarekin jarraitzeak. Zenzuz eta logikaz beteriko argumentazioa. Alta, gogorra da, berro eta auztea. Egun ta egun iran duen borrokaldiak, parte hartu dutenen artean, giro bat sortu du, elkartasun eta laguntasun arremanak lotu ditu, ametsak ere piztu ditu. Adinez, ofizioz, ibilbide militantez, diende dezberdinak elkartu dira komunitate bat osatuz, bere oiturak eta agauak egunez egun finkatuz. Ijustiziaren e hain zinean, asko kegunero sentitzen dugun zintasunaren gaziari, zerbait eman korra egitearen gozoa diastatu dugu azke aste az, hauetan. Aberastasunak metatzen dituztenak presiopean ezari eta diruak ematen dian poderea erri indarrez mugatu delako argotasuna sentitu dugu. Emozio horiek guztiak ere izan dira beruetako bizipena. Ezta erresa ez merkatuaren logikatik zonalde doibat liberatua bilakaturiko etxe handi hura denen artean antolatua, abandonatzea. Pasaren hastelenian, bezperako lurama zoragarriaren sentzazioa ezblai, Bos Komiteko dotzena bat lagunek azkeneko bilkura egin dute berruetako lurretan. Baina nostalgia etzen bat ere gomit. Alderantziz, bildutako esperientzia, piztutako gogoa eta hausardia lagun, berruetatik iparalde osora, Luur eta espazioen gaineko kontrola bereesskulatzeko oldaga nola edatu zuten aiipgaia. Eta hondeko oltzatik arri bezala, itzordua hartua dute, beste laguna askorekin batera, azagoaren hiruan kamboko gaztetxean, ekintza zuzenaren bitartez, lur eta egie ezin espoikulazioaren kontra mugimendoa antolatzeko. Pasgunnan.